Скорпіон. Скорпіони належать до групи павукоподібних. У них вісім кінцівок, дві сильні клішні і хвіст з жалом. Вдень скорпіони ховаються в нірках під камінням, під корою дерев, а вночі виходять зі своїх схованок на полювання. Свої жертви скорпіони ловлять клішнями і вбивають отруйним жалом на кінці хвоста. Його вони використовують і для оборони проти своїх ворогів. Отрута скорпіона викликає загальне отруєння організму. Укуси деяких тропічних видів небезпечні для людини. Самки скорпіонів виношують яйця всередині своїх тіл і народжують живих малюків. Вони залазять на спину до матері і протягом першого тижня знаходяться під її наглядом і охороною. Перед паруванням самець і самка скорпіонів зближуються, щіплюються клишнями і виконують своєрідний шлюбний багатогодинний танок з високопіднятими хвостами. Скринька фактів Особливі волосинки на лапках скорпіонів вловлюють вібрацію, і це допомагає їм знаходити свої жертви. Імператорський скорпіон виростає до 20 см завдовжки. Скорпіони розповсюджені по всьому світу. Скунс Скунси живуть у лісах та на луках Північної і Південної Америки. У них довгі пухнасті хвости і чорно-біле хутро. Для захисту від ворогів вони випускають рідину з сильним запахом. Скунси майже такі самі за розмірами, як свійські коти. Важать до 3 кг. В день вони відпочивають у норах, а вночі виходять на пошуки рослинної їжі, ташиних яєць, комах і дрібних савців. Навесні самка скунса народжує троє сліпих безпомічних малят, які протягом шести тижнів не виходять з нори. Коли вони підростуть, то покидають рідну нору і знаходять собі окрему. Скунс своєю поведінкою попереджає хижаків, піднімає хвіст, тупцює, піднімається на передні лапи. Якщо нападник не реагує на попередження, то скунс оббризкує його виділеннями залоз біля хвоста. Запах цієї рідини настільки неприємний, що більшість нападників більше вже ніколи не докучають скунсу. Скринька фактів У Північній Америці – Розповсюджений смугастий скунс. У Америці зустрічаються також свинорилий і плямистий скунси. Скунс оббризкує нападника рідиною на відстань до 4 метрів. Сморі тримається кілька днів.